Kilenc. Szonya összeszedett egy kosárra való forgácsot, a lebombázott Vasziljevski szigeti jóvoda miszlik betört gerendáiból. A kályha meleget árasztott, mi pedig körülültük, ittuk a gyenge teát, és a gírhes tyúkot bámultuk. Eszkábáltunk neki egy tojó fészket, egy régi süteményes dobozból, meg egy csomó szétett papírból, A tyúk csak kuporgott benne csőrét a begyére fektetve, és ügyet sem vetett a teáskanálnyi őrölt kölesre, amit elébe szórtunk a vezércikre, amelyben a moszkvaiak arra szólítottak fel bennünket, hogy dacoljunk az ellenséggel. Kurva Moszkva! Pityerben az volt az általános nézet, ha már muszáj volt valaki ostrom alá venni, jobb, hogy velünk történt, mert mi minden túlélünk, Ellenben a főváros dagad bürokratái az első Oberstleutnant előtt letették volna a fegyvert, ha nem kapják meg a heti tokhaladagjukat. Pont olyan rosszak, mint a franciák, szokta mondani Oleg, pedig még Oleg is tudta, hogy ez azért túlzás. Kolja kedvesnek keresztelt el a tyúkot, de semmi kedvesség nem volt a buta gyanakó szemében, ahogy visszabámult ránk. Nem kéne szexelnie -e ahhoz, hogy tojni tudjon? kérdeztem. Nem hiszem, szólt Szonya, miközben egy száraz bőrdarabot kapargatott a száján. Azt hiszem, a hím csak megtermékenyíti a tojást, de a tojó magától tolja. A bácsikám egy baromfi telepet vezetett, emgában. Szóval értes a tyúkokhoz? A fejét rázta. Még csak emgában sem jártam sose. Mindnyájan városi gyerekek voltunk. Én például sohasem fejtem még tehenet, nem villáztam trágyát, nem báláztam szénát. A Kirovban mindig kiröhögtük a termelő szövetkezetekből feljövő parasztokat, a rémes frizurájuk meg a szeplős nyakuk miatt. Most aztán a vidékiek röhögtek rajtunk, mert friss nyúl meg vaddisznó hússal tömhették a bendőjüket, miközben mi a penészes kenyéradagunkat rákcsáltuk. Csütörtökig nem tojik tizenkettőt, az biztos, mondtam. Meg sem a csütörtököt. Kolja egy támlátlan vasok edlinült, hosszú lábát kinyújtva, és a naplójába körmölt az egyre fogyatkozó csónkal. Ne légy pessimista, mondta fel sem nézve. Ez leningrádi tyúk, szívósabb, mint ami ennek látszik. A németek is azt képzelték, hogy az asztóriában ünneplik majd a karácsonyt, nem igaz? A nácik ezer meg ezer meghívót nyomtattak a nagy gyűzelmi bára, amit Hitler az Astoria szállóba tervezett. Miután, ahogy a roha tartott beszédében fogalmazott, legyőzik a bolsevizmus szülőhelyét, a tolvajok és férgek városát. Katonáink találtak pár ilyen meghívót az eleset vermak Az újságok leküzölték őket, Ezer meg ezer másolatot készítettek belőlük, és város kiragasztották a falakra. A politbűró bértolnokai sem találhattak volna ki ennél jobb propagandát. Épp úgy gyűlöltük a nácikat az ostobaságukért, mint bármi másért. Ha a város elesik, egyetlen szállodát sem hagyunk meg, hogy a németek snapszot vedelhessenek a koktélbárban, és meghálhassanak a luxus lakosztályokban. Ha a város elesik, mindent magunkkal viszünk a pokolba. – Lehet, hogy csak félénk – mondta Szonya. Lehet, hogy azért nem tojik, mert nézzük. – Lehet, hogy meg kellene itatni. – Hm, ebben van valami. Hozzunk neki vizet. Senki sem mozdult. Minnyájan néhesek és fáradtak voltunk. Mind azt reméltük, majd valaki más feláll és teletölt egy poharat vízzel. Odakint már sötétedett az ég. Hallottuk a bekapcsolt reflektorok zümmögését, amint a hatalmas izzószálak lassan pirosodni kezdtek. Magányos szuholy körözött a város felett, propellere kitartóan, megnyugtatóan kerepelt. Ronda egy dögmi. Szerintem éhes, mondta szonja. Pont úgy néz ki, mint a nagymamám. Talán meg kéne ráznunk, hát a kipottyantja. Meg kellene itatni? Igen, hozzatok neki vizet. Eltelt még egy óra. Végül Szonya meggyújtotta az olajlámpákat, bekapcsolta a rádiót, egy kancsóból öntött egy kis folyóvizet egy csészeajra, és betette kedves dobozába. Kedves mérgesen rápislantott, de eszeágában sem volt inni. Szonya visszaült a helyére, és felsóhajtott. Aztán összeszedte magát, a széke melletti kötőállványról levette egy lyukas zoknit, tűt meg cérnát, és belegyömöszölte az okniba a porcelán stoppoló tojást, hogy merevre húzza vele az anyagot. Néztem szorgoskodó csontos ujjait. Szép lány volt, de a keze akár a kaszási, hústalan fakú. Viszont a stoppoláshoz nagyon értett. A tű villogott a lámpa fénynél ahogy beleszúrta meg kihúzta, Beszúrta, meg kihúzta, és kis hián álomba ringatott vele. – Tudjátok ki a legaljasabb picsa? kérdezte egyszer csak kója. – Natasa Rostova. A név ismerős volt, de egyelőre nem tudtam hová tenni. Szonya összevonta a szemöldökét, de nem nézett fel a varázsból. – A háború és béke hős nője? – nem bírom azt a kurvát, mindenki belezúg, de mindenki, még a fűére is. Pedig nem több, csak egy butaliba. Lehet, hogy épp ez a lényeg, felelte Szonya. Félig már aludtam, de ezen mosolyognom kellett. Akármilyen idegesítő alak is, nem lehet nem kedvelni egy embert, aki ilyen vehemenciával képes utálni egy regény alakot. Szonya az összes lyukat megstoppolt a ügyes csont kezével. Kolja a nadrágja szárán dobolt az ujjaival, és mérgesen tűnődött Natasa Rostován meg az egésznek a képtelenségén. Kedves didergett a meleg szobában, és megpróbálta belehúzni a csőrét a testébe, mintha azt álmodná, hogy teknős békává változott. A rádióból Gerasimov a drámaíró hangja hallatszott. Halál a gyávákra, halál a pánikkeltőkre, Halál a rémhír terjesztőkre, bíróságra velük, fegyelem, bátorság, határozottság. Erre van szükség, és sose feledjétek, Leningrád nem fél a haláltól, a halál fél Leningrádtól. Felhorkantam, mire Kólya rám nézett. Mi bajod, nem szereted az öreg Gerasimovot? Mit szeretnék rajta? Minden esetre hazafi, ő itt van Pityerben. Nem lógott meg Ahmatovával, meg a többiekkel együtt. Én egyet értek levvel, mondta szonja, és még egy marék forgácsot dobott a kájhába. A parázs megvilágította szűke haját, és apró fülei egy pillanatra bíborpirosak, áttetszők lettek. Pártpropagandista, semmi több. Még annál is rosszabb, mondtam és hallottam, ahogy harag vegyül a hangomba. Írónak nevezi magát, de gyűlöli az írókat, csak is azért olvassa őket, hogy nem írnak-e valami veszélyeset, valami gyalászkodót. És ha úgy gondolja, hogy igen, rögtön besúgja őket a litbürónál, támadást intéz ellenük a lapokban, meg a rádióban. Valaki, valami bizottságban pedig így szól. Nos, Gerasimov szerint az illető veszélyes. Márpedig Gerasimova mi emberünk, úgyhogy az illető alig, nem tényleg veszélyes. A mondat közepén elhallgattam. Keserű hangom, mintha visszhangzott volna a kis lakásban, de alig, nem csak a képzelet játszott velem. Zavarban voltam, mert túl sokat árultam el, túl hamar. Szonya és Kolja rám merett, Szonya aggodalmasan, Kolja viszont lenyűgözve, mint aki mindeddig azt hitte, süket néma vagyok. De kiderült, hogy tudok szavakat formálni. Ábrám benyom volt az apád. Nem szóltam semmit, de kólya nem is kérdést tett fel. Bólintott, mint aki most már mindent ért. Hamarabb is rájöhettem volna. Nem tudom, miért kellett titkolnod. Az az ember költő volt, igazi költő, amilyen nem sok terem. Büszke lehetné rá. Nem fogok engedét kérni tőled, hogy büszke lehessek rá. Vágtam vissza. Ha hülyeségeket kérdezel, és én nem válaszolok rájuk, az az én dolgom. Idegeneknek nem beszélek a családomról. De nem mondd nekem még egyszer, hogy büszke lehetnék az apámra. Jó, jó, szabadkozott kolja, felemelve a kezét. Rendben, bocsánat. Nem úgy értettem. Úgy értettem, hogy nem vagyunk már idegenek egymás számára. Nagyon hülyén érzem magam, mondta szonya. – Ne haragudj, Lev, én még nem hallottam az apádról. Költő volt? – Nagy költő! – vágtarákolja. Közepesen tűrhető az ő szavaival. Egyszer azt mondta nekem, az ő generációjában volt Majakovski, meg a többiek, és ő valahol a többiek közepetáján helyezkedik el. – Nem, nem, nehogy elhiggyétek. Nagyszerű író volt. Tényleg, Lev, nem hízelgésből mondom. Hajdan híres, öreg költő, kávéházban. Csodás vers. Ezt a versét válogatták be minden antológiába, mármint az 1937 előttiekbe. Tucatszor is újraolvastam azóta, hogy elvitték apámat, de más szájából már évek óta nem hallottam a címét. És aztán szonja az állával mutatta, az a bizonyos odaátmozdulat volt. Bármit jelenthetett, elhurcolták Szibériába, lőtték, a Központi Bizottság szilenciumra ítélte. Kiiktatták? Ezt kérdezte, és én bólintottam. Kívülről tudom azt a verset, mondta Kolya, de volt benne annyi tapintat, hogy nem kezdte elszavalni. Nyílt a lakásajtó, és bejött Kimofej, a tegnap este megismert sebész. A kh lépett hogy megmelengesse a kezét. Amikor észrevette a dobozban kuporgó kedvest, legúgolt melléje, és tenyerét a térdén nyugtatva alaposan megvizsgálta. Hát ez meg honnan van? Kólya is lepszerezte egy fiútól a narvai kapu mellett. Timofej felállt, és ránk vigyorgott. Két nagy fejhagymát húzott elő a kabát zsebéből. A kórházban kaptam, nem akartam megosztani veletek, de úgy látom, ma este csodás levest főzünk. Kedves nem megy a levesbe, szólt Kólja. Kellenek a tojásai. Tojásai? fej kedvesre nézett, aztán megint ránk. Azt hitte viccelünk. Az az érzésem, hogy senki sem bízik kedvesben, folytatta Kólja, de szerintem meg fogja csinálni. Te értesz a tyúkokhoz? Tojik szerinted egy tucatot csütörtökig? Mi a fészkes fenéről beszélsz? A sebész egyre bosszúsabb lett. Kolja ingerült tekintetet vetett rá, sértette cimofej hangkordozása. Nem értesz, rosszul, Tojásra várunk. Egy pillanatig azt hittem, verekedésé fajul a dolog, ami nem lett volna jó hír a vörös hadsereg számára. Szükségünk volt a sebészekre, márpedig ennek kolja egyetlen ütéssel szétlocsantotta volna a fejét. De ekkor fej végre elnevette magát, és a fejét rázva várta, hogy mi is vele nevessünk. Nevess csak, mondtam, de a tyúkhoz nem nyúlsz. Ez nem tyúk, te hülye, ez kakas. Kólya elbizonytalanodott, mint aki nem tudja eldönteni, ugratja-e a sebész, vagy ezzel a trükkel akar levest főzetni velünk kedvesből. hajoltam a székben, és nézegetni kezdtem a madarat. Nem is tudom, mit kerestem rajta. Talán apró heregolyókat? – Azt mondod, nem fog nekünk tojást tojni? – kérdezte Kolja bizalmatlanul méregetve himofejt. A sebész lassan, tagoltam válaszolt, mint akinek félkegyelműekkel van dolga. – Ez itt egy hím, úgyhogy az esély minimális.